ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קרבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. אם עולה קרבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו. לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לא לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וגרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. עולה, אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קרבנו, מן הכבשים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. וניתח אותו לנתחיו. ואת ראשו ואת פידרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. והקרב והקרעיים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה, עולה הוא אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן העוף עולה קרבנו לאדוני, והקריב מן התורים או מן בני היונה את קרבנו. והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. והסיר את מוראתו בנוצתך, והשליך אותך אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן. ושסע אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולה הוא אישי ריח ניחוח לאדוני. ונפש כי תקריב קרבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קרבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתך ומשמנך, על כל לבונתך, והקטיר הכהן את אזכרתך המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים מאישי אדוני. וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחוות קרבניך, סולת בלולה בשמן מצה תהיה. פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחשת קרבניך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לה', והקריבך אל הכהן, והקדישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אזכרתך, והקטיר המזבחה אישה ריח ניחוח לה'. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לה'. קרבן הראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביכורים לאדוני, אביב, כלוי באש, גרס כרמל, תקריב את מנחת ביכורך. ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את אזכרתך מגרסה ומשמנה על כל לבו נתח, אישה לאדוני. ואם זבח שלמים קרבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קרבנו, ושחתו,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 על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבחה, על העולה אשר על העצים אשר על האש, אישי ריח נכוח לה' ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה' זכר או נקבה, תמים יקריבנו. אם כסב הוא מקריב את קרבנו, והקריב אותו לפני אדוני. ושמח את ידו על ראש קרבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים ישל אדוני חלבו העלייה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב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 וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא ושגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת. והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם שבע פעמים לפני אדוני, את פני פרוך את הקודש. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח כתורת הסמים לפני אדוני, אשר באוהל מועד. ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלב פר החטאת ירימ ממנו, את החלב המכסה על הקרב,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 על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על העצים באש, על שפך הדשן יישרף. ואם כל עדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד. ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת. ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני, אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלבו ירימ ממנו, והקטיר המזבחה. ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן, ונסלח להם. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון. חטאת הקהל הוא. אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה, ואשם. או הודע אליו חטאתו, אשר חטא בך, והביא את קורבנו שעיר עזים, זכר תמים. ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו, במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני, חטאת הוא. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. ואת כל חלבו יקטיר המזבחה, כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, ונסלח לו. ואם נפש אחת תחטא ושגגה מעם הארץ, בעשותך אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשם. או הודע אליו חטטו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטטו אשר חטא. ושמח את ידו על ראש החטט. ושחט את החטאת במקום העולה. ולקח הכהן מתדמח באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמך ישפוך אל יסוד המזבח. ואת כל חלבך יסיר, כאשר הוא שר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני. וכיפר עליו הכהן, ונסלח לו. ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנה. ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט אותך לחטאת, במקום אשר ישחט את העולה. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה. ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. ואת כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב הכסב מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבחה על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו. ונפש קיתחתה ושמעה כל עלה, והוא עד, או ראה, או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. או נפש, אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם. או כי ייגע בטומאת אדם, לכל טומאתו אשר יטמע בך, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם לאחת מאלה. והיה כי יאשם לאחת מאלה. והתוודה אשר חטא עליה. והביא את אשמו לאדוני על חטטו אשר חטא, נקבה מן הצון, כסבה או שעירת עזים לחטט. וכיפר עליו הכהן מחטטו. ואם לא תגיע ידו די ש, והביא את אשמו אשר חטא, שתי תורים או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח. חטאת הוא. ואת השני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא, ונסלח לו. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים, או לשני בני יונה, והביא את קרבנו אשר חטא, עשירית האפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתך, והקטיר המזבחה על אישי אדוני, חטאת היא. וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל מושל לאמור. נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקדשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן. והכהן יכפר עליו באל האשם, ונסלח לו. ואם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ולא ידע ואשם, ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן, על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. אשם הוא, אשם אשם לה' וידבר ה' אל מושל לאמור. נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכי חש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה. והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא. או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך לאשם אל הכהן. וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו. על אחת מכל אשר יעשה לאשמה וח. וידבר אדוני אל מושל לאמור. צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ואש המזבח תוכד בו. ולבש הכהן מידו בד. ומכנה סיבד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. והאש על המזבח תוכד בו, לא תכבה. וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. וזאת תורת המנחה, הקרב אותך בני אהרון לפני אדוני, אל פני המזבח. והרימה ממנו בקומצו, מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח, ריח ניחוח אזכרתה לאדוני. והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קדשים היא, כחטאת וכאשם. כל זכר בבני אהרון יוכלנה, חוק עולם לדורותיכם, מאישי אדוני, כל אשר ייגע בהם יקדש. וידבר אדוני אל מושל לאמור. זה קרבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני, ביום הימשך אותו, עשירית האפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מה חבט בשמן תעשה, מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח לאדוני. והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה. חוק עולם לאדוני, כליל תכתר. וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני אדוני. קודש קדשים היא. הכהן המחטה אותך יאכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד. כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה תכבס במקום קדוש. וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושה לה, ומורק ושותף במים. כל זכר בכהנים יאכל אותך, קדש קדשים היא. וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקדש, לא תאכל, באש תשרף. וזאת תורת האשם, קדש קדשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה,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 אשר יקריב אל אדוני. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחימה בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמיו. והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לאדוני, לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קרבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. ואם נדר או נדבה זבח קרבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא ייחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונח תישא.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 או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה', ונכרתה הנפש ההיא מעמאה. וידבר ה' אל משל לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו. וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלוהו. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישל אדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה. וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה.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 קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות. ואת כל העדה הקהל, אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים. ויתן עליו את הכותנת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד. ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה. וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויאז ממנו על המזבח שבע פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת כנו לקדשם. וייצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותנות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת. וישחט, ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה. ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את אל העולה וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. ואת האיל ניתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפאדר, ואת הקרב ואת הקרעיים רחץ במים, ויקטר משה את כל האיל המזבחה, עולה הוא לריח ניחוח, אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את האיל השני, אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט, וייקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בהן ידו הימנית, ועל בהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. ויקח את החלב ואת העלייה, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ואת שוק הימין. ומסל המצות אשר לפני אדוני, לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים, ועל שוק הימין. ויתן את הכל על כפי אהרון, ועל כפי בניו, וינף אותם תנופה לפני אדוני. ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח אישהו לאדוני. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה משמן המשחה, ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרון, על בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון, את בגדיו, ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור, אהרון ובניו יאכלו הוא. והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות, לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני, ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, כחוס עיר עזים לחטאת, ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה. ושור ואיל לשלמים, לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולב השמן. כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, תעשו, ויירה עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קרבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו. ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם. וייתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד, מן החטאת, הקטיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר, ואת העור, שרף באש מחוץ למחנה. וישחט את העולה. וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת העולה המציאו אליו לנתחיה, ואת הראש ויקטר על המזבח. וירחץ את הקרב ואת הקרעיים, ויקטר על העולה המזבחה. ויקרב את קורבן העם. ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון. ויקרב את העולה, ויעשיה כמשפט. ויקרב את המנחה, וימלך אפו ממנה, ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת האיל. זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת החלבים מן השור ומן האיל, העלייה והמכסה והכליות, ויותרת הכבד. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. ויישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעצות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם. וירא כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש. וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויאמר משה אל אהרן, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אקדש. וידום אהרן. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרן. ויאמר עליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרבו ויסאום בחותונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו, ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף. ואחיכם, כל בית ישראל, יבכו את השרפה אשר שרף אדוני. ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו. כי שמן משחת אדוני עליכם, ויעשו כדבר משה. וידבר אדוני אל אהרן לאמור. יין ושיכר אלטשט, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו. חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. ולהורות את בני ישראל, את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, כחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ואיחלו המצות אצל המזבח, כי קודש קדשים היא. ואכלתם אותה במקום קדוש. כי חוקך וחוקבניך היא מאישי אדוני, כי כן צוויתי. ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוקבניך ניתנו, מזבחי שלמי בני ישראל. שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו. להניף תנופה לפני אדוני, והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם, כאשר ציווה אדוני. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. וידבר אהרן אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני. ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני, וישמע משה, ויטב בעיניו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור עליהם. דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרשת פרסה, ושוסעת שסע הפרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. את הגמל, כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם. ואת השפן, כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס. טמא הוא לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה, טמאה היא לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. טמאים הם לכם. את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לו לא סנפיר וקשקשת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקשקסת במים, שקץ הוא לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו, שקץ הם, את הנשר, ואת הפרס, ואת העוזניה, ואת הדעה, ואת האיה למינך, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקאט, ואת הרחם, ואת החסידה, האנפה למינך. ואת הדוכיפת ואת העטלף. כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לוך לא רעיים מעל לרגליו לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסולעם למיניהו, ואת החרגול למיניהו, ואת החגב למיניהו. וכל שרץ העוף, אשר לו ארבע רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. וכל הנושא מן נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגרה איננה מעלה, טמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמע. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. והנושא את נבלתם, יכבס בגדיו וטמא עד הערב, טמאים המה לכם. וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למיניהו, והאנקה והכוח והלטאה, והחומט והתנשמט. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב. וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ, או בגד, או עור, או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא, וטמא עד הערב, וטהר. וכל כלי חרס, אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא, וכל משקה אשר יששתה, בכל כלי, יטמא. וכל אשר יפול מנבלתם עליו, יטמא. תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא. וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. וכי יתן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתך יטמא עד הערב. והאוכל מנבלתך יכבס בגדיו וטמא עד הערב. והנושא את נבלתך יכבס בגדיו וטמא עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל. כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגליים לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני, אדוני, המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. וידבר אדוני אל משל לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע, וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים.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 ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. ובמלאת ימי טהורה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת, אל פתח או אל מועד אל הכהן. והקריבו לפני אדוני, וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידך די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור. אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או שפחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרן הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מעור בשרו, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן, וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו, ועמוק אין מראיה מן העור, וסערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. וראה הוא הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסה הנגע בעור. והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסה הנגע בעור, וטהרו הכהן, מספחת היא, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו תפסה המספחת בעור, אחרי הרה אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן. וראה הכהן, והנה פסת המספחת בעור, וטמאו הכהן, צרעת היא. נגע צרעת, כי תהיה באדם, והובא אל הכהן. וראה הכהן, והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרעת נושנת היא בעור בשרו, ותמאו הכהן, לא יסגירנו, כי טמא הוא. ואם פרוח תפרח הצרעת בעור, וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. וביום הראות בו בשר חי, יטמא. וראה הכהן את הבשר החי וטמאו, הבשר החי טמא הוא, צרעת הוא. או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן. וראה הוא הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, וטיהר הכהן את הנגע טהור הוא. ובשר כי יהיה בו ועורו שחין, ונרפא, והיה במקום השחין שאת לבנה, או בהרת לבנה אדמדמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן, והנה מראיה שפל מן העור, ושערה הפך לבן, וטמאו הכהן, נגע צרעת היא, בשיחין פרחה. ואם יראהנה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפשא בעור, ותימה הכהן אותו, נגע היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה, צרבת השיחין היא, ותיהרו הכהן. או בשר, כי יהיה בעורו מחוות אש. והייתה מחיית המחווה, בהרת לבנה, אדמדמת או לבנה, וראה אותה הכהן, והנה נהפך שיער לבן בבהרת, ומראיה עמוק מן העור, צרעת היא, במחווה פרחה, וטימא אותו הכהן, נגע צרעת היא. ואם יראהנה הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראה הוא הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה בעור, ותמא הכהן אותו, נגע צרעת היא. ואם תחתנה תעמוד הבהרת, לא פסתה בעור, והיא כהה, שאת המחווה היא. ותיהרו הכהן, כי צרבת המחווה היא. ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע, בראש או בזקן. וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן העור, ובו שיער צהוב דק, וטימא אותו הכהן, נתק הוא, צרעת הראש או הזקן הוא. וכי יראה הכהן את נגע הנתק, והנה אין מראהו עמוק מן העור, ושיער שחור אין בו, והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים. וראה הכהן את הנגע ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק, ולא היה בו שיער צהוב, ומראה הנתק אין עמוק מן העור. והתגלח. ואת הנתק לא יגלח, והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית. וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק בעור, ומראהו איננו עמוק מן העור, וטיהר אותו הכהן, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו יפסה הנתק בעור, אחרי טהורתו, וראה הוא הכהן, והנה פסע הנתק בעור, לא יבקר הכהן על השיער הצהוב, טמא הוא. ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק, טהור הוא, וטהרו הכהן. ואיש או אישה, כי יהיה ועור בשרם בהרות בהרות לבנות. וראה הכהן, והנה ועור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהק הוא פרח בעור, טהור הוא. ואיש כי ימרת ראשו, קרח הוא, טהור הוא. ואם מפאת פניו ימרת ראשו, גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם, צרעת פורחת היא, בקרחתו או בגבחתו. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת, בקרחתו או בגבחתו, כמראה צרעת עור בשר, איש צרוע הוא, טמא הוא. טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו. והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא הוא, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים. או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור. והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא, והוראה את הכהן. וראה הכהן את הנגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים. וראה את הנגע ביום השביעי, כי פסה הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בעור, לכל אשר יעשה העור למלאכה, צרעת ממארת הנגע, טמא. ושרף את הבגד, או את השתי, או את הערב, בצמר או בפשתים, או את כל כלי העור, אשר יהיה בו הנגע, כי צרעת ממארת היא, באש תשרף. ואם יראה הכהן, והנה לא פסה הנגע, בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כלי עור, וציווה הכהן, וכבסו את אשר בו הנגע, והסגירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחריו כבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסה, טמא הוא באש תשרפנו, פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה הכהן, והנה כהה הנגע, אחרי הוא כבס אותו, וכרע אותו מן הבגד, או מן העור, או מן השתי, או מן הערב. ואם תראה עוד בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כליעור, פורחת היא, באש תשרפנו, את אשר בו הנגע. והבגד, או השתי, או הערב, או כלכלי העור, אשר תכבס, ושר מהם הנגע, וכובס שנית וטהר. זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כלכלי כל עור, לטהרו, או לטמאו. וידבר אדוני אל משה לאמור. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן, ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז. ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן, ושחט את הציפור האחת, אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותך, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה, בדם הציפור השחוטה, על המים החיים. והיזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים, וטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. יגלח את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים, וטהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת בת שנתך תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קדשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן הסמלית. וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו הסמלית, והיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני. ומיתר השמן אשר על כפו, ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המטהר, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה. והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. ועמדל הוא, ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, ועשרון סולת אחד בלול בשמן למנחה, ולוג שמן. ושתי תורים, או שני בני יונה, אשר תשיג ידו, והיה אחד חטאת והאחד עולה. והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן, אל פתח אוהל מועד לפני אדוני. ולקח הכהן את כבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני. ושחט את כבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ומן השמן יצוק הכהן, על כף הכהן הסמלית. והיזה הכהן באצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו הסמלית, שבע פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו, על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המטהר, לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן התורים, או מן בני היונה, מאשר תשיג ידו. את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת, ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המטהר לפני אדוני. זאת תורת אשר בו נגע הצרעת, אשר לא תשיג ידו בטהרתו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובה אשר לו לא הבית, והגיד אל הכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערורות ירקרקות או אדמדמות, ומראיהן שפל מן הקיר. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה, והנה פסע הנגע בקירות הבית. וציווה הכהן, וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליכו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום טמא. ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר, אל מקום טמא. ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותח את הבית. ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי הקצות את הבית, ואחרי היתוח, ובא הכהן, וראה, והנה פסע הנגע בבית, צרעת ממארת היא בבית, טמא הוא. ונתץ את הבית, את אבניו ואת עציו, ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר, אל מקום טמא. והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמע עד הערב. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו. ואם בו יבוא הכהן, וראה והנה לא פשה הנגע בבית, אחרי היתוח את הבית. וטיהר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב. ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארז, ואת האזוב, ואת שני התולעת, ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה, ובמים החיים. והיזה אל הבית שבע פעמים. וחיטא את הבית בדם הציפור ובמים החיים, ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת. ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר, אל פני השדה, וכיפר על הבית וטהר. זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהור, זאת תורת הצרעת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור. דברו אל בני ישראל. ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב זו מבשרו, זובו טמא הוא. וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, טומאתו היא. כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר יישב עליו יטמא. ואיש אשר ייגע במשכבו, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. והיושב על הכלי אשר יושב עליו הזב, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. והנוגע בבשר הזב, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכי ירוק הזב בטהור, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב, יטמא. וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, יטמא עד הערב. והנושא אותם, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל אשר יגע בו הזב, וידיו לא שטף במים, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכלי חרס, אשר יגע בו הזב, יישבר, וכל כלי עץ, יישטף במים. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו. ורחץ בשרו במים חיים וטהר. וביום השמיני ייקח לו שתה תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד, ונתנם אל הכהן. ועשה אותם הכהן אחד חטאת והאחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. ואיש אשר תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, וטמא עד הערב. וכל בגד וכל עור, אשר יהיה עליו שכבת זרע, וכובס במים, וטמא עד הערב. ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים, וטמאו עד הערב. ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתך, וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. וכל אשר תשכב עליו בנידתך יטמע, וכל אשר תשב עליו יטמע. וכל הנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם על המשכב הוא, או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגעו בו, עד הערב. ואם שוכב ישכב איש אותך, ותהי נידתך עליו, וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. ואישה כי יזוב זוב דמך ימים רבים בלא עת נידתך, או כי תזוב על נידתך, כל ימי זוב טומאתך, כי מי נידתך תהיה טמאה היא. כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובך, כמשכב נידתך יהיה לך, וכל הכלי אשר תשב עליו, טמא יהיה כטומאת נידתך. וכל הנוגע עבם יטמא, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. ואם טהרה מזובך, וספרה לה שבעת ימים. ואחר תטהר. וביום השמיני תיקח לה שתי תורים או שני בני יונה, והביאה אותם אל הכהן, אל פתח או אל מועד. ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני אדוני מזוב טומאתך. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, בטמאם את משכני אשר בתוכם. זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאבה. והדבה בנידתך, והזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה. וידבר אדוני אל משה אחרי מות בני אהרן, בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על הארון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה. כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולוושם. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פרח החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני אדוני, פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני, וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרן את פרח החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ושחט את פר החטאת אשר לו. ולקח מלוא המחטה גחה לאש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. ונתן את הכתורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. ולקח מדם הפר, והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת. ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת, ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטותם, וכן יעשה לאוהל מועד, השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו. וכיפר בעדו ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני, וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, וטהרו וקידשו מטומאות בני ישראל. וכילה מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטותם, ונתן אותם על ראש השעיר. ושילח ביד איש עיתי המדבר. ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. ורחץ את בשרו ומים במקום קדוש. ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. והמשלח את השעיר על העזאזל, יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם. בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטותיכם לפני אדוני תטהרו. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשח אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש. וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר. ועל הכהנים, ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח או אל מועד לא הביאו, להקריב קרבן על אדוני לפני משכן אדוני, דם ייחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום אל אדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים אל אדוני אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה עוזבך, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לה' ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואיש איש מבית ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמך. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם. כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן, אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו. וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר, דמו ונפשו הוא. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר, לא תאכלו. כי נפש כל בשר, דמו היא. כל אוכליו ייכרת. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. ואם לא יכבס, ובשרו לא ירחץ, ונשא עוונו. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, אני אדוני אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו.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 מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך ובת בתך, לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותך. ערוות אחות אביך, לא תגלה.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 ערבת אשת אחיך לא תגלה, ערבת אחיך היא. ערבת אישה ובתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת בת בתה לא תיקח לגלות ערבתך. שערה הנה, זימה היא. ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור לגלות ערבתה עליה בחייה.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 ותקיא הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם.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 וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל כל עדד בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים. ולוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. וכי תזבחו זבח של עמים לאדוני, לרצונכם תזבחוהו. ביום זבחכם יאכל, וממחרת, והנותר עד יום השלישי, באש יצטרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא. לא ירצה. ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חלל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו. ולא תשבעו בשמי לשקר, וחללת את שם אלוהיך, אני אדוני. לא תעשוק את רעך, ולא תגזול. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. את חוקותיי תשמורו. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרבת לאיש, ועובדי לא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו, כי לא חופשה. והביא את אשמו לאדוני אל פתח אוהל מועד, אל אשם. וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני אדוני על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו. לא תקיפו פאת ראשיכם, ולא תשחית את פאת זקניך. וסרט לנפש לא תטנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תטנו בכם, אני אדוני. אל תחלל את ביתך להזנותך, ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. את שבתותי תשמורו. ומקדשי תיראו, אני אדוני. אל תפנו אל העבוד ואל הידעונים, אל תבקשו לטומאה בהם, אני אדוני אלוהיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראתם מאלוהיך, אני אדוני. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבתה לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה. מאזני צדק, אבני צדק, אפת צדק, והנה צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור. ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באבן. ואני אתן את פני באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למלך, לבלתי המית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם. והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים,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 ונכרתו שניהם מקרב עמם. וערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שארו הערה עוונם יישאו. ואיש אשר ישכב את דודתו, ערבת דודו גילה. חטאם יישאו, ערירים ימותו. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נדה היא,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 דמיהם בם. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמא. לא יטמא בעל בעמיו להחלו. לא יכרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרתת. קדושים יהיו ללוהיהם, ולא יכללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני. לחם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני, אדוני, מקדישכם. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא. לאביו ולאמו לא יטמא. ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא אישה בבתוליה ייקח. אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל אהרן לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כי כל איש אשר בו מום, לא יקרב, איש עיוור או פיסח. או חרום, או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, או שבר יד, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוח אשך. כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן, לא ייגש להקריב את אישי אדוני. מום בו. את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל. אך אל הפרוכת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש, כי מומה בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, אני אדוני. אמור עליהם, לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לאדוני וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע עוזב, בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל תמי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יתמלא, או באדם אשר יתמלא לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים, כי אם רחץ בשרו במים. ובא השמש וטהר. ואחר יאכל מן הקדשים, כי לחמו הוא. נבלה וטרפה לא יאכל לטום עבה, אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא ומתו בו, כי יחללוהו, אני אדוני מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו, וליד ביתו, הם יאכלו ולחמו. ובת כהן, כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ובת כהן, כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אינה לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני. והסיעו אותם עוון אשמה באוכלם את קודשיהם. כי אני אדוני מקדשם. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל, ומן הגר בישראל, אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לאדוני לעולה. לרצונכם, תמים זכר בבקר, בכבשים ובעזים. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח של עמים לאדוני, לפלן נדר או לנדבה, בבקר או בצון, תמים יהיה לרצון. כל מום לא יהיה בו. עוורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה לה' ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לה' ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה ומעוך וחתות ונתוק וחרוט לא תקריבו לה' ובארצכם לא תעשו. ומיד בן הנכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם, מום בם, לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל מושל לאמור. שור או חשב או עז כי ייוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן איש של אדוני. ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאחל, לא תתירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, מועדי אדוני, אשר תקראו אותם, מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני, בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, בארבעה עשר לחודש, בין הערביים, פסח לאדוני. ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם איש של אדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני. ומנחתו שני עשרונים סולת בלולב השמן, אישל אדוני ריח ניחוח, ונזכו יין רביעית ההין. ולחם וכלי וכרמל לא תאכלו, עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קרבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לה'. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה. חמץ תאפנה, ביקורים לה' והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים, יהיו עולה לה' ומנחתם ונזקיהם אישי ריח ניחוח לה' ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם הביכורים, תנופה לפני אדוני, על שני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. אני אדוני אלוהיכם. וידבר אדוני אל מושל לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון. זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה אל אדוני. וידבר אדוני אל מושל לאמור. אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה אל אדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום הכיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא. מקרב עמך. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לה'. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישי לה', ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישי לה'. עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם, מקראי קודש, להקריב אישל אדוני, עולה ומנחה, זבח ונצחים, דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם. ומלבד כל נדרכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לה'. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, ואוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ עבות וערבי נחל. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. וחגגתם אותו חג על אדוני, שבעת ימים בשנה. חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל, ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור. צב את בני ישראל. ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד, יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות, לפני אדוני תמיד. ולקחת סולת, ואפית אותה שתים עשרה חללות, שני עשרונים יהיה החלה האחת. ושמת אותם שתיים המערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני אדוני. ונתת על המערכת לבונה זכה, והייתה לה לחם לאזכרה. אישי לה' ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני ה' תמיד, מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו, לא מאישי ה' חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית,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 רגום ירגמו בו כל העדה, כגר, כאזרח, בנקבו שם יומת. ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. ואיש כי יתנמום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר.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 ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן. ובני ישראל עשו, כאשר ציווה אדוני את משה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,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 וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים השנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה,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 ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצה כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו,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 בתי ערי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. ואשר יגאל מן הלוויים, ויצא ממקר בית ועיר אחוזתו ביובל, כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם, בתוך בני ישראל. ושדה מגרש עריהם לא ימכר, כי אחוזת עולם הוא להם. וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב, וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני אדוני אלוהיכם.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 אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם? ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולח, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשבע, וישבתם לבטח בארצכם.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 והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, ואולך אתכם קוממיות. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה,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 והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, ושילחתי דבר בתוככם, וניטטתם ביד אויב. בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תזבעו. ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עימי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, וייסרתי אתכם אף אני שבע על חטותיכם. ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו. והשמדתי את במותיכם, והכרתתי את חמניכם. ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגאלה נפשי אתכם. ונתתי את עריכם חרבה, והשממותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוככם. והשממותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם, היושבים בך. ואתכם אזרב גויים, והריק אותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שם אמה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, והרצת את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלה נידף, ונשאו מנוסת חרב, ונפלו, ואין רודף. וכשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין.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 והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בוה שמע מהם, והם ירצו את עוונם. יען וביען במשפטי מאסו, ואת חוקותי געלה נפשם. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם.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 והיה ערכך שלושים שקל. ואם מבין חמש שנים ועד בין עשרים שנה, והיה ערכך הזכר עשרים שקלים, ולנקבה עשרת שקלים. ואם מבין חודש ועד בין חמש שנים, והיה ערכך הזכר חמישה שקלים כסף, ולנקבה ערכך שלושת שקלים כסף. ואם מבין שישים שנה ומעלה, אם זכר, והיה ערכך חמישה עשר שקל, ולנקבה עשרה שקלים. ואם מח הוא מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן.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 אשר לא יקריבו ממנה קורבן על אדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותה, בין טוב ובין רע, כי ערכך הכהן כן יהיה. ואם גאול יגאלנה, ויסף חמישיתו על ערכך. ואיש כי יקדיש את ביתו, קודש לאדוני, והעריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן, כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסב חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה', והיה ערכך לפי זרעו.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 עשרים גרה יהיה השקל. אך בחור אשר יבוכר לה' בבהמה, לא יקדיש איש אותו, אמשור אמסה לה' הוא. ואמא בבהמה הטמאה, ופדה בערכך, ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל, ונמכר בערכך. אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא יימכר ולא ייגאל, כל חרם קודש קדשים הוא לאדוני. כל חרם אשר יחורם מן האדם, לא ייפדה, מות יומת. וכל מאסר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ,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 והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, לא ייגאל. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.